أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيب تكلمي إني بكيت وعلى في كيف علامي لم تسيت Ma kad tu An arzi Tu batu An roba Sa i net Kurunan Fi zlali Muslini oh. Nastavljamo sa ciklusom predavanja vezanih za istoriju Endelusa Prošli put smo došli do perioda vladanja u Endelusu, perioda takozvano Ahdodaf, perioda slabosti islamske države u Endelusu, a to je od 238. godine po hijri do, do 300. godine. Rekljamo o tom periodu da su vladali trojca iz Emevijske porodice, a tu su Mohamed, Mundir i Abdullah. I zadnji o čemu smo govorili, a to je da smo spomenuli, spomenuli smo da se da su tri vidljive stvari se desile koje su najviše uticale na slabost islamske države Lendilesu u tom periodu, tih 62 godine. Samo da ponovim, da, da nas ponovo uvedim temu, Znači, pri nego što je došao ovaj period, od 62 godine kada je, kada je, kada je moć islamske države u Endelusu počela da stagnira, da slabi, da se pretvara u svoju suprotnost. U periodu svog uspona, a to je, ReX smo u periodu ladanja, Abdurrahmana, drugog ili srednji, kako ga istoričari nazivaju, Abdurrahman prvi to je Abdurrahman Dahil, koji osniva Mervijski emirat odnosno Mervijsku upravu Endelusu. Abdurahman II te ovaj srednji on je također poznat po tome da je u njegovo vrijeme država bila da u najvećoj snazi i moći. Ali ono što je za da se znači u njegovom periodu, u periodu Abdurahmana II pojavljuju ti razlozi koji su koji su odveli u slabost nakon njegove smrti. Kada su, kada su došli njegovi sinovi i njegovi unici na vlast, e, desila se ta, ta slabost. E, a to je, znači, nabavila smo tri stvari. Prvo, ono konstantno što ponavljamo već nekoliko puta, već nekoliko puta ponavljamo da muslimani u Endelusu, a u stvari to je i, to je i e, istorija koja se ponavlja svugdje muslimanima u svijetu i čak dan, i dan, dan danas, a to je kada se muslimani predaju dunja aluku, uh, uživanju, u luksuzu, uh, zabave se uh, sticanjami metka, natjecanjem međusobnih tome slično, da tada muslimani stagniraju, da slabe i da ih to odvede u poraz, u i vlast nemuslimana nad njim. Znači je prvi razlik koji smo nekoliko puta ponavljali i navodili onaj poznati Al-Hadis Mutefeha Lihiko govori u tom kontekstu. Druga stvar koja smo spomenuli, drugi razlog eh, koji se pojavio, znači druga stvar koja se pojavila u vrijeme Abdrahmana drugog koja uzrokovala slabost nakon njegove vladavine a to je pojava muzičara Zirjaba koji je došao iz Bagdada učenika eh, Ibrahima Musilija velikog eh, muzičara u, na, na istoku Uh, njegov učeni jer ja znači, zbog uh, zbog zavisi njegovog učitelja mora da iseli mora da iseli sa, is, sa istoka i naša uh, sebe utočište u Endelusu i uzrokovao tamo uh, uzrokovao tu fitnu uh, odnosno taj fesad sa širenjem uh, muzike, muzičkih instrumenta, uvojao je modu u mnogim drugim stvarima, u, na u načinu jela, u na oblačenja, hrane, raširilo se uh, plesovi, plesanje, kako uh, javno, kako, tako i u privatnom, u privatnom sektoru, privatnom životu. O čemu su spo što su spomenuli prošli put? To je drugi razlog, znači. Što je uzrokovalo da su mani predali uh, tim užicima. Uh, neko više, neko manji, ali glavnom to je jedan znakova slabosti islama i muslimana u tom periodu. Sa tom pojavom. Treću stvar koju se spomenilo, a to je da se pojavilo na jugu se pojavio se čovjek po, po imenu Omar Hafsun, koji je znači, u osnovi, po rijeklom od, znači, to od, od španaca koji su primili islam, preci bili španci, da je, da je on znači, bio predvodnik koji dromskih razbojnika, koje u početku bilo 40, pa su ono narasto jednu veliku grupu, pa su čak postali vojska i do te mjere odvelo da su oni zauzili južni dio Endelusa. Nekoliko gradova, veliki gradova u južnom dijelu Endelusa, oni su uzeli po svoju vlast, da bi sam Omer Hafsun činio ridjat otpadništvo, ostavio Islam i vratio se na svoju pradvedovsku vjeru, kako je to tvrdio, a to je na kršćanstvo što je uzrokovalo je da su ga onda počeli da pomažu kršćani sa sjevera Endelusa, gdje su imali već uh, dvije, uh, formirana se treća državca koja je formirana na, na sjeveru Endelusa, današnji Španiji i Portugala, uh, koji spomagali, znači, Omera Hafsuna, koji je bio, no, on se promijenio ime, on se znao poslije Samuel uh, Hafsun, uh, pomagali su ga financijski, a sa južne strane, odnosno sa, sjever, uh, sa strane sjeverne Afrike su ga pomagali Ubejdijska država šiitska ili Ismailijska država fatimi, fatimijska ili ubejdijska, jedan i drugi nasled, znači odnosi na istu država Ubejdija ili je, to jedna ta ista država, jedno istoj sve se radi Ismailijskoj i Šiitskoj. Oni su pomagali također Omerahasuna protiv, protiv Sunija u, u srednjim dijelu Endelusa. Znači, to smo otprilike prošli put spomenuli sad treba na, da, znači, da govorimo o, znači, došao je taj period kad su vladali trojca od, od nasljednika Abdrahmana II. U tom periodu se nastao period slabosti muslimana u Endelusu. E, prije toga samo da, da navedem jer, da jedno, jedno vrlo bitno i zanimljivo stvar, to je da, da su nama muslimanima ubačene razne šubhe po pitanju, šube kažemo nejasnoće ili pogrešna ubjeđenja ili predrasude po pitanju tih nekih historijskih događaja o koji smo već govorili, poput toga je da, da ono što je radila meviska država dok su bili na, na vlasti u samog Moavira, do, do kraja, do, do Hishama, prije nakon zadnjih jedna godina kad je bila slabost meviskog hilafeta, da oni su, znači, radili jednu, jednu veliku, krupnu stvar, a to je radila posle i Abbasijska država, a to su da su imali tzv. savajfe i e odnosno letno izlaske u džihad i, i i zimski izlaske u džihad. Nači uređeno u državi bilo da su, da su vršili džihadske pokrete znači, gdje se znalo tačno u koje vrijeme kada izlazi znači vojska muđahida koja je išla i napadala i osvajala susjedni nemuslimanske zemlje koje su su bili susjedi hilafetu. U tim svojim, jel, to se na znači, istoriji islama naziva znači, futuhat islamije, islamska osvajanja ili oslobađanja. Emevijska država je učinila znači, velike zasluge koje će se do sunjih dana ovom umetu, a to je da su velike države današnje poznate, koje se smatraju i, i ubraju islamski svijet, e, to je jel, na, na, na, na leži na plećima dobrih dijela Emevija. Ta stvar je poljuljana i, i ocrnjena iz razno razne aspekata u knjigama, znači, može se naći, a to je da kaže, jel, da ovo što je radila emevijska država sa vođenjem džihada, odnosno islamskim svajanjem, u stvari, Mevijska država je radila kao mudar način vladanja to da je svake el slala, da je slala, znači, uglavnom, mlade sposobne vojnike slala ih u borbu u džihad sa ciljem stvari da prazni, da prazni snage znači, i ono što se nakupi kod naroda, kod obični ljudi što se nakupi od znači, od frustracija, od nemira od želje za pobunama za revolucijama i tome stično, on su kaže nam udarači radili tako da su ljudi slali u borbu u da se borili za vjeru pod nadvodnicima oni se borili i time su mudro stvari sprečavale da se rade da se čine, pobune da se podižu bune pobune revolucije unutar države znači to je bila vještina vladanja a u stvari oni nije bilo riječ znači, nekom osvajanju oslobađanju ni željom za širenjem islama i tome slično ovo se može znači znači u knjigama a znači, stil je bio tu stvar da se spriječi, da se ne mijenja vlad, da se ne usadne protiv vlasti i to ne slično. Naravno to je to je velika podvala islamu i muslimanima. To je velika podvala da se tako opiše period jedan slavnog perioda islamske historije kada su sumani vršili islamska osvajanja i na tim mjestima širili islam. Tako zvani džihad talep džihad davak o kojem vam mi govorile. Džihad taleb, znači džihad traženja neprijatelja u njihovim domovima, džihad da, znači džihad radi davir, radi islama, što je poznata kategorija džihada nasuprot ili odvrbenom džihadu. takođe kažu od, od tih poznati podvala koji kažu takođe da je Musa ibn Sair da je njegov dolazak u Endelus nakon Tarke ibn Zijada što je kada je on izvojao prvu bitku i prošetao sa Endelusom, da je on krenuo za njim Sa, sa, u stvari, njega je pokrenulo da je upotpunio oslobađanje, odnosno osvajanje Endelusa time što u stvari on bio jel, ljubomoran od Arkebni Zijada. Htio da i on ima udjela u tom. Jel. Htio da u stvari, pri, prigrabi sebi tu, tu slavu osvajanja Endelusa. Zbog zaviste i ljubomore on je u, ušao u to. A ne zato što on htio da širi islam, da, jel, da uzigne islam, da proširi islamsku vlast... Jel, da proširijel vladanje proširati i tome slično nego nego to su više jel, to je ganjanje svojih strasti i podložnost strastima. Ovo i stvar se znači nalazi u knjigama ovako su opisuju pogotovo zapadne knjige zapadna literatura ovako opisuju muslimanska osvajanja. E, također, kaže recimo za Abdulrahmana da Akhila smo sm njemu jedno jednom kompletnom predavanju i više da je njegov u stvari dolazak kada je kada je pobjegao od abbasija pobjegao iz, iz Šama podno su iz jeraka kada je pobjega u endelos da je njemu dolazak u endelos ostvare bio samo radi retraženja vlast njemu je cilj bio da osvoji vlast da bude na vlasti kakav islam kakvaš je ili nje islam znači, znači njemu je cilj bila njegova njegova lično lična, lična stra zadovoljstvo da vlada nad ljudima time jel, time oni koji pišu na ovakav način želi, želi da omalovaže i da spusti ono što se deslo u historiji islama i uh, te velike događaje u historiji islama da spustjene na najniži nivo strasti uh, i uh, on on on to on mjere prema prema svom načinu uh, vladanja i upravljanja državama. Naravno istina je nešto drugo. O, o, šta se o čemu se radi? O, orientalisti i slični njima koji pišu o ovim stvarima, jer oni nikako ne mogu da da sebi predostavi predodžbu da da može neko da izdvaja svoj imetak, da troši svoje vrijeme, svo svoje vrijeme u životu, da daje svoj život za zbog nečeg drugog ili zbog nekog drugog. Odnosno radi Allahu za zadovoljstva, radi dženeta, ulaska u dženet. On tu ne može nikako da da prihvati i da uzme kao osnovni motiv pore i razlog muslimana ili muslimanskog voćvođa da, da ulazi u slične ratove. Njego oni to spuštaju na, neke, na niže grane gdje, znači, gdje, gdje u stvari jel, podvaljuju muslimanima, a tu muslimani prenesu, često to prenosi u našu literaturi u islamskim školama, se prenosi iz knjiga Orientalista i prenosi se ono što su oni rekli da bi se, da bi se, jel, bili da bi bili objektivni došlo, pretpostavlja što su rekli i onda se širila na takav način ovakva pogrešna poimanja. Nači orientalisti to ne mogu shvatiti zato što je el zato što nose u sebi kufr. Nači oni ne znaju šta je geneti priznaju genet a jako jako pripišu to onda kaže da su to fanatici, elo to nisu normalni ljudi, el koji el koji žele da poginu i e, traži šehade to i slično. E, uglavnom, nači e, spuštaju na niži nivo ono što se desilo kroz islama. E, Dovoljno je to da da imamo jedan jedan kuranski ajet koji koji je kao neko pravilo je kroz historiju. A to je da Allah šano kaže je l inna lahela i usluha al mufsidin. Allah šano neće uh, dat da salaha, dat da da khaira, u djelu onih koji cine fesad. Da su emevijski vladari činili fesad sa svojim osvajanjima. Da im je bio cilj fesad, a ne khair, znači ne bi to moglo trajati. Ne bi ta stvar mogla trajati uh, tih neki 70-80 godina koliko su oni vladali. I da, da proširi islam na toliko mjesta, a da u njihovoj se nutrini i njihove djelove uh, krije fesad i nerijed i želja za vlašću i, i liječenje uh, ličnih uh, strasti i frustracija i tome slično, znači Allahšanu sigurno ne bi to tomu Allahšanu kažio u kuranskom ajtu. Znači, u ne bi dao u takvim dijelima hajra. A mi vidimo, jel, da u teme, ono što su oni radili, da je to veliki hajr za islam i muslimane. Zašto ovo kažemo? Zato što mi imamo sa druge strane, jel, da Allah žele šanu, jel, dao je, dao je Allah šanu, muslimani dožive poraz na Uhudu, a, a to je se desilo, u, znači, u prisustu poslanika, sallallahu, ms. I najbolje generacije shaba doživili su poraz na Uhudu, zbog čega? Zbog greške onih muslimana koji su imali grešku u srcu, greška u nijetu, želja za imetko i neposlušnost. Znači, znači neposlušnost poslanika, sam znam da oni strilaca da ostanu na vrdu uhudu i tako dalje, i želja da stignu da uzmu ganajem, da uzmu, Ganaim, da uzmu jel, plin, pa se je desio poraz. Znači, to ono što im se desilo u srcu. Zbog onoga što se desilo u srcu, da sporaz. Tako je slično u Hunenu, na Bicina Hunenu. Dešava se isti problem. Znači, u srcu su osjetili da su oni bolji, da su oni jači, da njih ima 12.000, da ih niko ne može poraziti. Pa je Allah šanu znači, dao u početnom momentu jel, poraz do te mjere da se svi razbježali, da im, da im je zemlja, kako došlo u koransko manje, to postala tijesna pored njene onolike prostranosti. A, a, a šta su u stvari dešava, u, što, što se dešava dva poraza? A, a, znači, za vrijeme poslanika sam slavim u pristvu najbolji ashaba. Allah što to opisuje? Opisuje njihovo stanje u neko kuranske ajta. Pa kaže, minko meni uridu dunja, minko meni uridu lakere. Pa što kao šta je jedina ashaba, ja nisam mogao da vjerujem da neko od nas, od nas u tim, u tim bitkama, da je neko od nas želio dunjalka. Dok nije Allah što je objavio ovaj ajta. Znači, minko, neki od vas želi željeli dunjaluk, a neki od vas željeli ahiret. Jelašanu dao poraz. na znači, ovo se desilo o ashabima. Kako onda da se desi, da se slične stvari ne desi emevijama koji su došli poslije ashaba, znači, koji su na, na nižnjem stepenu, ona koje je dalje od, od suhbeta, od uh, druženja sa poslanikama, ona je na manjem stepenu fadla među muslimanima, po akidu muslimana, Znači da je bilo kod njih fesada o njihovom namjerima, o njihovom nijetu, o njihovom vladanju, o njihov, znači da je, da je toga bilo, Allah šanom sigurno ne bi dao uspje, ne bi dao hajra koliko je dao inače jel, u onom što su oni uradili za islam i za muslimane. E, također e, na, na, na, pravi se e, određeno pogrešno tumačenje onog e, što je što se desilo sa tim poznatim muzičarom Zirjabom. Znači e, Da se, da se dvojno, dvostruko pogrešno tumači, jel? Da od, sa njegovim pojavom i širenjem muzike, muzickih instrumentata i tako dalje i sa pesadom koji se reširio zbog toga, uh, da se pogrešno tumači, kaže, pa dobro, znači, uh, jel to znači da islam zabranje umjetnost, da je umjetnost zabranjena, da sve vrste uh, ti... Uh, umjetnosti umjetnost i danas počinje da se ona zabranjene koje su bile među muslimanima koji su kako čekam zman veliki dol do prinosa u tim mjestima da su zabranjene i otog se napravila je određena filozofija optužba islama što nije tačno je onaj ko изучи to pitanje i ko zna šta su učenjaci rekli je a to je činjenica da da, da umjetnost sa svim svojim raznolikostima da ona je e, nije u, apsolutno svaka kakva jest dozvoljena niti ni, e, znači niti apsolutno svaka kakva jest znači niti je dozvoljena niti je sva haram nego ona umjetnost počeje znači, poče, znači, i čak jel, od pjevanja i počeje od crtanja i svi drugi vrsta vidova i čak arhitekture arh, i svega drugog znači islam je stavio, dao određene određena pravila i to su uglavnom muslimani kroz istori poštovali i ima kad gdje se desilo određenim devijacijama, određenim periodima o potil pravljenje skulptura živih bića crtanja živih bića što je izuzetak uopće poznato u islamskoj jel u islamskoj umjetnosti jel, arhitekture i crtanje i tome slično da da, nije, jel, da, nije, da ni muslimani nisu pravili jel kipove da nisu crtali živa bića čak i muzika dovođenje primjer kod nas evo u Bosni odel se dalinke se pjevale a se dalinke nije bilo pratim muzike nego bez muzike je pjevana što je, je svojstveno islamu i muslimanima. Znači, islam je to uredio i mi imamo jel, su, jel, u suri šuara koja je nazvana jel, pod tim imenom, na kraju suri, gdje Allah-šanu govori o tome, jel, gdje je pravi, znači, ta, više ajet ima koji govori o tome, gdje Allah-šanu osuđuje pjesnike jel, u onom, onom čemu, čemu, čemu i, znači, šerijaske principi zabranju da se tako bavi pjesništvom, a ima ono pjesništvu koje dozvoljeno. Što tema za sebe, jel? Uglavnom, znači, e, treba znati, znači, da, da, da, da, us, da u islamu nisu ove stvari crno-bijele, ili, ili je sve haram, ili sve halal. Nego, nego ima tu detalja, ima tu pravila, ima tu principa, samo koje treba znati i premenjivati u praksi, što tema za sebe. E, nakon ovog, da se vratimo na ono što smo, što, smo, što smo započeli, što sam malo prije spomenuo, taj e, otpretelnog predavanja, znači, e, kako, kako, kako smo samani došli u u period slabosti od uh, 300, 238. godine po Hiđu u Endelesu do, uh, do, do 300. godine. Znači, u tom periodu, kada su vladala ova, ova trojica namjesnika spomenuo sam, znači, Mohamed Mundir i abdullah znači, uh, Mohamed ibn Avdurahman, znači, sin ovog Avdurahmana, drugog, srednji, koji je bio danu vrhuncu moći, prvi je on bio. I ono što je zanimljivo, znači, sve trojica ovila dara. Kako su opisali historičari muslimanski, su bili, bili na velikom stepenu na velikom stepenu odgovornosti, e, e, salaha, valjanosti, e, pravednosti i tome slično. I onda se postavlja pisaći dobro kako se ono pojavio, kako se pojavila slabost unutar muslimanske države. Znači, kada, kada muslimanski historičari e, opisuju ovu trojcu vladara, recimo zapravo govam veda Abdurrahmana koji je prvi vladao, za nje kažu Znači da je bio jako, jako razuman i jako razborit, da je bio mužahid, da je, da je oslobodio ljude teških poreza i obaveza, da je, da je vodio brigu o učenjacima, imao lijepe, odno, lijepe odnosa sa Olemom. Znači to sve pozitivno su mine. Za drugo kaže Munzera i Muhameda, sina od Muhameda. Znači kaže da je bio, da je bio raban, farisen, konjanik, da je bio, da je bio vojskovođa dobar istakao su u, u, u toj osobini, ali s tim da je jedino što njegov bio, što on vladao samo dvije godine, el ovaj, ovaj srednji je vladao najmanji, a bio je najistaknutiji od njih pospo, pospo, sposobnosti vladanja. Za trećeg, Avdu, a, Abdullah ibn Muhammed kažu, jel, da je također bio da je, bio, da je bio zahid, znači isposnik, da je bio pravedan, da je bio milostiv, da je, da je volio znači kontakt s ljudima, da je da je, da je, da je lično sam on da persujiva, sporove među ljudima i tako dalje. Znači jako je bio zainteresan da što bude bolje stanje. Onda se postavlja pitanje pa dobro gdje gdje je bila šta su bile te slabosti kod ovih vladara? Pa se desila ta slabost u islamskoj državi koja je odvela da ono što ćemo dovesti koji kakvo je stanje bila islamska država u tom periodu. Problem znači uglavnom se može historična navodi više stvari, ali najistaknuti su dvije stvari koje se desile kod ovih vladara. I pored gove valjanosti sa širijske strane, znači dvije stvari jako vidljive. A to je prvo da su, da su, da su jer sve trojica bili, sa nekim izuzetkom ovog srednjeg, one je bio malo bolje od ostale dvojce, znači jako bili slabi u sposobnosti upravljanja i vođenja države. Znači tu su imali nedostatak. A u stvari ispravan valjan vladar i namjesnik mora da spoji između dvije stvari, između ta kvaluka i da bude na kefajetu, kako se kaže na arapskom, odnosno da bude dovoljno sposoban da radi onaj posao koji, kojima je jel, dat u ruke. Kada jedno od ovog dvoga fali, onda se desi jel, poremećaj u upravljanju i vladanju. A ono što njima falo, znači njima je falo taj kefaj, znači nisu imali dovoljno sposobnosti a, u upravljanju državnom. Tako da se desi u taj raskol koji ćemo poslije spomenuti. A, druga stvar koju navodi a, a, učenjaci za taj period, da, da se narod dok su njih trojica vladala, da se narod promijenio, da narod nije bio isti kao u periodu Obdorahmana drugog ili srednjeg. Odnos, o se radi? Da je narod u periodu ove trojice vladara bio odgajan, bio odgajan na nemarnosti, na lijenosti, na prepuštanju Dunjaluku, na ljubav prema Dunjaluku i svim osobinama u ovom kontekstu. Za razsko narod koji je živio prije njih za vremena odrahmana drugog koji je bio znači odgojen na na na na zalaganju na, na žrtvovanju za vjeru na džihadu borbi na onasticaño znanja i tome slično tome slično znači potpuno se znači ra veći, govorimo da većinski većinski dio naroda u tom periodu. Glavno te dvije stvari naode kao kao suštinski razlog pored ostale razloga zašto zašto je došlo do slabosti u ovom periodu od 62 godine u kojoj je vladala ova trojica vladara. A o čemu se o stvari, gdje je odvela ta slabost o kojoj mi govorimo? šta su ti znaci te slabosti i koje su posljedice te slabosti bili u, u, za vrijeme, znači do 300. godine pohični. Prva sva šta se desala to je da su skoro svim muslimanskim tim, tim manim pokrajinama ili kantonima ili oblastima, ili tada su bili gradovi jel, sa, sa, sa okružnim dijelokom grada, da se desala nekakva pobuna. Došli su do podbune od strane vladara koji su vladara, lokalni vladara u tri mjestima. Naj najpoznatija ta pobuna koju smo već spomenuli a to je pokret ovog Samuela odnosno bivšeg Omera koji je naši vratio se kršćanstvu Omera Hafsuna. Njegova pobuna do 218 znači, kada on znači 286. i izjavio da je da se vratio svojoj pradjedovskoj vjeri. Njegov pokret je bio znači najjači, najveći čak i znači zauzeo većinu uh, južnog Endelusa uh, i većinu gradova, tih većih gradova u tom dijelu Endelusa. Uh, Naci do te mjeri ta slabost odela da je stvari da je, da je znači da je vlast koja koja, koja smatra meviskom lašu u Endelusu da je da je ona samo vladala stvari gra, gradom Kurtubom kao glavnih grad. Naci nije na odostalim na odostalim ovlaš gradovima nije imalo vlasti. Odnosno, a grad Kurtuba i ono i okolina oko Kurtuba nisu predstavljali osim jedne desetine je l tadašnjeg Endelusa kao islamske države. Znači, to stvar, znači, pazite, kada se jedna država razbije na, na više oblasti i svaka ta oblast, svaki grad, vodi svoju politiku i neposlušnost ispoljava čak borbu i rad protiv, protiv centralne vlasti, znači, to na slabu državu i slabu vlast. S druge strane, sa sjevera imamo, pojavljuju se tri kršćanske države. Aragon, Lijon i Nazar. Tri država se pojavljuju, koje su već razvili, koje su postavili, koje su postavili naj, najveća on bio Lijon. I one su napadale sa sjevera su napadale na najbližje moslimanske pokrajine. Do tih mirnih znači, napada da su znači, da su ugrožavali muslimana, da muslimani nisu imali odgovora ta muslimanska mješada susi nisu imali odgovora na njihove napade i doživljavali su gubitke, poniženja i to nešto slično. Problem je tu što se dešavalo također 260. godine po hiji pojavljuje se na sjeveru Afrike pojavljuje se, ona poznata, jel, ubejdijska država, svijetska, fatimijska država, tada se oni pojavljuju, što u stvari, a, a, a, oni su iz veliko nepretjecao prema sunijama se poznato kroz istoriju. Iako su vladali nas Unijama, znači veliko nepreteče su Sunija, narod njihov, da njihovo na, najveće zlo koji su radili, mimo širenja to, to, to kufra sa sa Akidom, naši ubijali su, Lemu, ubijali su uh, značajni velike ljude uh, uh, koji su mogli nešto da uradi u, u, u tim djelovima islamskog umeta. A ovdje konkretno vezan za Andalus, znači em, tada su ta je Fatimidska, znači u Bejdijska država Šidska, ona je uh, nakon što je zauzela cijeni dio Afrike, ona je davala pomoć, da Je pomoću. Значи znači, Omeru Hafsunu u odnosu sa Samuelom koji je Vratski znači njemu je davala pomoć da se može boriti protiv protiv uh, Sunija u ostalom dijelu Andalusa. Uh, što ostvaruje sve ovo je sve ovo što se spominje ukazuje da, da je nastao blag i haos u Andaluzu. Da. Znači, stanje Stanje koji je koji je ako da je, je naselo duže tako da živi znači dovelo bi do toga da znači da je, da postaje velika opasnost da da kršćanske ove države tri ispominita su mogli sa sjevera doći i da zauzmu potpuno Endelos i da uzmu svoje ruke jer je bio maltene okružen jel sa južne strani i sa sjeverne strani. Šta se tada dešavalo Dešavalo se da u tom periodu kad se to 1300 godine poriže kada je kada umro posljednji Abdullah ibn Mamed, taj tretorici i vladar u tom periodu, njegova djeca, svi njegovi djeci, znači, mnogo djeci, niko nije htio da preuzmi, nije se niko, nije smio da bude namisnik, da on kaže, o ja ću da bude namisnik. Kome god je bilo ponuženo od njih, od šure koja je to odreživala, oni su rekli, ja ne vidim da sam ja dovoljno sposoban da ja mogu, da mogu vratiti stanje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 Unuku od Abdullahi Mohameda, tog zadnje koji vlada kada on umro. Kojem unuku, uh, Abdurrahmanu nasir Poslije će kad nazva da to Nasir je poslije dobio. Rekli su njemu, eto neko on, njega vidimo da bi on mogo da bude i njemu puštam. A on je imao tada 22 godine. Znači, ko na, danas ovi naši jel, studenti ovi koji već uđu možda treću godinu, drugu godinu na je dvije godine imao. Ima. Kovjek Abdurrahman Nasir u takvom stanju kojeg smo opisali Endelusa. I pretvara znači pretvara stanje slabosti Endelusa u snagu i moć. Pretvara poniženje u kojem su živjeli tada muslimani u ponos i častan život. Pretvara znači razjedinjenost i međusobnu borbu muslimana u jedinstvo, moć i snagu. Audrahman i bin Nasir. Odnosno Audrahman Nasir nije bin Nasir. On je bio, znači, Abdurrahman ibn Abdullah ibn Muhammed. Unuk od posljednjeg, Abdullah ibn Muhammeda. Ko je taj Abdurrahman Asir? Znači, ovo ime naša djeca treba da zapamljati. Ovo ime, znači, treba govoriti našu djecu. Porda Abdurrahmana Dahila, Abdurrahmana Gafiqija uh, i drugi, o kojoj smo ih spominjamo. Znači, uh, ova osoba zaista zaslužuje da se po njemu djeca nazivaju, da naša djeca znaju ko je on, uh, kako je vladao, kako je došao naš, šta je uradio, kakav je to بالله يزوت المغاني مرهن ارجع على اهلي هناك وسلمي كان